VLcast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2 começa agora, com muita informação e diversão. Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao EVL Cast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2. Meu nome é Stratofários e bem-vindos a este episódio muito especial, episódio 10. Porque hoje nós temos um convidado muito especial. E esse convidado é o Jô... Jô Zué. Zoe, well. criador do Vamos Série de Quadrinhos uh, da Online Nerfnal. Olá. É... Eh, Olá. Olá. Junto olá. comigo para realizar essa entrevista, temos também o Altair. Olá, boa noite, pessoal. O Samurai. Dois Gigitos, dois Gigitos, enfim, olá. O Picoca E aí, gente, bailando na área. LOL. E o Izumi? E aí, gente, beleza? Uh, uh, uh. Bom, vamos logo. Hoje não vamos ter praticamente nada. Vamos ser uma coisa muito... uma coisa? Entrevista. agenciante, nós estamos entrevistando o José Pereira, ele é o criador do Nerf Now, Nerf Now.com .com .com, .com, é. .com. Famo Famosa série de quadrinhos online, nós chamamos ele porque muitos quadrinhos ele tem relação de Fortes 2 e ele é um jogador de Fortes 2 em si um fã podemos falar uh, se puder nossa, se puder introduzir se introduzir para todo mundo que ouvindo Nossa, hum. Posso me introduzir? Pode, pode. Vontade. Meu nome é claro. José Pereira Como eles falaram, tem um Webcomic Nacional Que começou inicialmente Como um quadrinho apenas de Team Fortress Mas hoje é sobre Jogos em geral e Eventualmente sobre Team Fortress também Eu posso dizer que o meu público principal Ainda é Seria de Fortress. E o, provavelmente é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Uhum. Mano, cara é foda, mano. <risos> <risos> é, mas sem zoeira, o cara é, mano. O comentário randual. Eu o sei, cara. cara. Eu, tipo, esse foi o comentário randual mais foda que eu já ouvi. <risos> Valeu, cara. Bom, nós... Muito tempo atrás a gente fez um uma um tópico no nosso fórum, que seria umas perguntas que divertidas para você. Uma pergunta que muito interessante é: quando você começou a se interessar por Team Fortress 2? E como? Ah, eu comprei o Orange Box quando ele surgiu em alguma promoção do Steam. Comprei porque eu queria jogar Half-Life. Joguei Half-Life completo, foi o primeiro jogo que eu comprei do Steam. Instalei o Steam por causa do Orange Box para jogar Half-Life. Joguei Half-Life, joguei os, o episódio 2, o, o episódio 2 parte 2, e aí vinha com Portal junto, e, e vinha com Portal e, qual era o outro? Team Fortress, e vinha mais um quarto que eu não me lembro agora qual é. Aí depois de ter jogado Team Fortress, eu, bom, vou jogar Portal. Joguei Portal, gostei de Portal, gostei de Portal até mais do que eu gostei de Half-Life, e aí sobrou só Team Fortress, eu olhei assim, bom, é que eu paguei por ele, vou jogar aí e joguei e acabei gostando de Team Fortress, mais do que eu gostei de Portal, mais do que eu tinha gostado de Half-Life, e continuo jogando até hoje. Ou seja, a razão da ter começado a jogar Team Fortress foi apenas porque veio no pacote, pura coincidência. É. já vi várias pessoas já tiveram essa opinião, comprar hora de Box, do Não nada, é só tem Team Fortress 2. Todos agradecemos hum. a essa feliz coincidência. É mesmo. <risos> Enfim. Eu, próprio Orange... eu nem comprei a Orange Box, eu comprei a Reflections. Apesar que eu tenho que admitir, eu comprei Team Fortress direto, porque eu não estava interessado em nenhum dos outros dois, só em Team Fortress. Eu amarrei a... no visual dele. Passando só para a segunda pergunta. F, pergunta ah, a segunda pergunta. Pode pergu... falar. Pode... certo eu... segunda pergunta é de um colega nosso, e ele pergunta, ah, que mais ou menos assim, da onde surgiu a ideia para o webcomic na final? Eu... Sempre quis ter um ter um quadrinho. Não precisava ser online. Ter um quadrinho um dia. Uhum. Mas como publicar um quadrinho em papel é muito mais complicado que um quadrinho online, eu resolvi fazer um quadrinho online. Tipo, sempre tive essa ideia na ponta da minha mente. Um dia eu vi um vídeo em fortres Igno Solos. Não sei se vocês conhecem. Uhum. Uhum. Eu vi o vídeo e a ideia de fazer um fazer um quadrinho já existia há muito tempo. E quando eu vi esse vídeo eu falei, é agora. Vou fazer alguma coisa. Aí e fiquei, sentei um dia, com a ajuda de Max, meu amigo, que fez o site, ele falou, ó, oh, se você fizer a página, eu monto o site para você. Eu sentei uma tarde, um dia, três horas depois, primeira página, e assim surgiu o Nerd Final. Uau! Legal! legal. Que legal! Que legal. O primeiro passo, ou no <risos> caso, primeira página. Isso aí. Eu, eu nos solos, é... E hoje em dia já, já tá solos. Com mais de 200, 300 páginas. Sim, e nem a sua famosa aqui no Brasil. 400. É 400 essa semana. Oh. Parabéns. Caramba. Uau. Nossa. Legal. Nossa. Eu nunca ia conseguir fazer isso. Primeiro que eu nem consigo desenhar. Pode <risos> desenhar, mas eu, eu não eu não, não tem futuro para isso. É, eu é. desenho a base dos palitinhos. Sou feliz assim. <risos> que seja... <risos> O Nerf Now, ele é muito famoso nos Estados Unidos também, mas uma pergunta que foi feita é por que você não faz uma versão em português dos quadrilhos? O atualmente, o público brasileiro, eu acho puxando de cabeça não eu sei que não chega a 5% dos leitores Nossa. talvez, talvez não chegue nem a 1%, eu posso pegar até o dado agora Nossa. deixa eu nessa região então, então provavelmente Para mim fosse para o, o esforço que teria de colocar um uma, uma segunda versão seria muito grande para um retorno pequeno embora embora a ideia de a idéia de ter uma uma página que seja traduzida para diferentes línguas diferentes versões sempre existiu já que Como eu sei português, ou queria facilidade da língua. Mas eu nunca fiz sucesso no Brasil como fiz em outros países. Tipo, França, Espanha, Alemanha, Japão. Eu tenho mais leitores do que eu tenho leitores no Brasil. É, só foi tenso. É mesmo, hein? que o Brasil não, é, não dá valor a muitas coisas, porque nem todos, assim, brasileiro não investe muito as coisas de coisas não a jogo. Aí essa inversas tirinhas não dá tanto valor a ela e também não vê ela é, tanto assim. Brasil o bo... caso é, o Brasil bo... GTA. O caso é, a maioria do povo brasileiro ainda é muito ignorante sobre essas coisas. Não é que é ignorante, cara, que é, foi, ainda não investiram. É, se você, é, como o Estado falou, na última Não, mas não tá para a maioria dos brasileiros, eles só vão com sucesso em 1.6. Mas lá em vários então, É, exatamente por isso. Por isso que avolve. o não investem nisso que o povo brasileiro é ignorante sobre essas coisas. Conhecem Wing 11, PS5, PS5, PS5, PS5. Se alguém é uma empresa e vai lá, eu vou investir no Brasil, acontece, as coisas acontecem. Tipo assim, a, a, a Blizzard, por exemplo, com o Starcraft, se está esse um investimento... Está fazendo muito dinheiro. tá fazendo muito dinheiro, então, fazendo muito fazendo dinheiro mesmo. Dinheiro. Bom. E, e se conseguir, Bom. pode trazer mais coisas dos jogos para Brasil, melhorando. Ah, tenho... é, eu achei uma pergunta Bem interessante Que o Dedo fez no fórum Ele perguntou Perguntem se ele acha Se o pai era uma mulher Hã? What? Olha <risos> esse, eu, Honestamente na minha, Eu sempre vi ele como personagem masculino Eu sei que existe a A teoria, a, teoria. a lenda, a teoria Do pai ser mulher Mas Do tipo Ele nunca Ele Sim. nunca olhando, nunca me pareceu uma mulher. Mesmo que ele fosse fosse uma mulher por baixo da roupa, para termos de jogo, termo do jogo, ele é tratado como homem. Ele é representado para mim como homem, então eu assumo que ele é homem vou dessa forma. Sim. É. Bem, notórico que acha que ele que ele é homem. Isso aí, cara, ah, é... cara, Eu também acho que ele é, é homem. Também de qualquer forma, assim. Cada um, eh, eu acho que cada um deve achar o que o Pyro é. Então, Dan Danis da Valve, é, a Valve fica botando esse achinho. Eu ainda ri, continuo dance. com minha teoria. Pyro é um ponen, fim de história. Caramba, eu falei, de... ponens. Não, não, não vou que samurai tem teorias estúpidas. O que Bom, tem problema com o um Pyro ser um ponen? Nenhum, mas é não é muito pertinente. É meio lógico. Bom. Qual o Uma pergunta aqui, falando já sobre o jogo, qual é essa classe favorita do jogo? Um, você fala a classe que eu jogo melhor, a classe que eu jogo mais? Não, a, sua, a favorita, ah, a que você mais gosta oriente. mais. A que você ah, mais gosta ah, em si. Isso varia de patch pra patch. Ah. Mas recentemente, provavelmente tem sido rev Uh, parceiro, <risos> oh, <risos> oh, no. simples, é o terceiro. Ó, não, pode o simplesmente porque eu <risos> eu venço mais quando eu jogo de Raven, então isso é. ajuda Somos muito. É igual essa ideia. É uma e é um o personagem Raven em si, sabe é, é, é, é, o o ator que fez a voz dele é muito divertido de jogar. Realmente. Não, não, não, you babies. Sabe, é, Por outro Sim. lado, eu tipo, nunca gostei do Scout pela mesma forma, sabe? Eu sou muito ruim com o Scout e também acho ele irritante. Só agora, é, recentemente, pro, com, com o Palo com as armas novas, é que eu finalmente consegui jogar de Scout direito. É normal, cara. Uau. Mas é, consideravelmente muita gente, a gente associa assim, que o Scout normalmente um... Saiu um troll de jogo, dentro do jogo Que ele normalmente faz as coisas que Contra você, está lá feliz da vida jogando de heavy Aí fica um scout rodando Em de você aí, aí depois quando você pensa já tá morto aí eu Cara, fico... eu mas, sinceramente eu uso, eu, eu uso na não, caixa Não, eu gosto, eu, eu uso na caixa De vez em quando, mas não sou muito fã De vez em quando eu uso Eu odeio mas... scout com qualquer classe hum. Bom, continuando Pode, Pode falar, tá Okay. Ah, próxima pergunta agora já falando uh, dentro do do seu do, qual é o seu personagem favorito nas suas histórias e qual é o mais legal de desenhar o mais legal provavelmente hum, eu acho que o mas de rev também <risos> Sabe, eu... só que é. Eu acho divertido, sabe? É, realmente quando eu desenho ele com médico, eu acho que faz uma dupla legal. Sim. Eu acho que dos personagens masculinos, ele acabou se tornando mais carismático, do tipo, a história não era sobre ele, a história começou como Pyro, por muito tempo foi sobre o Pyro. Ele, teoricamente, era para ter saído da história, se vocês acompanharam. Por sim, causa que sim. chega chega a outra heavy, aí ele sai, só que aí a história começou a focar nele, ele continuou e... Hoje, se o time vermelho ainda tem muito <risos> destaque, por causa dele. Então, eu acho <risos> que eu devo gostar de desenhar. Agora, outra pergunta? Outra pergunta, outra pergunta... Ué, seu... você o personagem é. que eu mais gostava de desenhar e outra coisa. Ah, é. Qual é seu personagem favorito dentro das suas histórias? Ah, Agora, o favorito... Provavelmente, a drone de StarCraft. Aaaaaaaaah! <risos> a Dronex Mas aí não tem uh, a com o Tefoto Sim! Eu lembro Mas né, todas as tirinhas seria a drone, falando Ah lembro, engraçado Realmente, <risos> bem interessante as histórias da Starcraft uhum. Uma outra pergunta uh... Uau. O que você joga, já que a gente falou de Starcraft, o que você joga além de Fortress 2? Ah, normalmente eu tento jogar os lançamentos novos para ter assunto para colocar na tira. Sabe, uhum. então, deixa me ver qual foi o último jogo que eu, que eu joguei. Nossa, sim. Uma eu... perguntinha ah. aqui, ah, que eu pensei. O... Como é que é o processo por trás da criação de uma tira? Ah, normalmente, eu, primeiro, eu tenho uma, um texto no computador, um, um, onde eu tenho algumas ideias guardadas, assim, para, de repente, pensar assim, pô, isso aqui dá uma ideia legal, eu vou e anoto. E aí, quando um dia que eu não estou com muita inspiração, eu checo. Mas, caso eu não queira fazer isso, normalmente, eu, se eu... Joguei, um, tem duas opções, ou joguei um jogo interessante, vi uma coisa interessante e penso, puxa, isso isso isso deve ser engraçado. Se eu tivesse na tira, às vezes você pega um jogo novo, tem coisa que você, para não saber jogar, ou para o um jogo ser novo, você acha um conceito interessante. Como teve no, naquele jogo do que você podia voltar o tempo. Ah, o nome, é... tempo. Oh. Singularity. Conduíte, Singularity. Sim, assim, é, pomba, similar, sabe é uma ideia interessante, o que que eu posso fazer em cima disso, sabe? Deixar o cara velho, deixar o cara novo, como é que eu posso usar? A viagem, no, esse negócio de mudar o tempo, dá, fazer muita tira. Às vezes é uma coisa do multiplayer, do tipo assim, é um tipo de, de coisa que você fez, uma situação que você achou engraçada, como por exemplo, de foto, o pessoal todo ficando ao redor do teleporte, você pensa assim, pomba, parece filha do filho do INPS, sabe? Sim, <risos> Aí você, ensinar. você pega um, pega um elemento que você achou interessante, mantém aquilo e associa com algum humor. E a outra opção é às vezes ir no site de notícias, ver uma, uma notícia que você achou interessante, uma notícia que tá bombando, como teve agora o Demon Hunter de Diablo 3, você pensa, "Pomba, foi Sim, anunciado Dota, nova. Dota o que é, que é que a caixa nova. Que que, que caixa que tem de interessante? O que é que essa notícia interessante como é que eu posso fazer isso numa piada?" Semelhante, né? Ela seria duas semelhantes né? pelo que eu já visto. Eu também teve o Dota 2 que você eh cara que ficar na titinha. Também iniciativa. Ah, uma pergunta, você eh assim, eh mudando um pouco o assunto, você tipo Dota 2 que estão planejando lançar, você tipo curte esse tipo de jogo de estratégia, tipo, você tem um herói, você tem que planejar Uma... É, lutar contra outras pessoas, assim, você gosta é, de jogo de É, uma coisa Dota. mais diferente. eu no achei que Dota era PvP. É, é. tipo, jogos diferentes, um que... tipo de... Como, fala, como é moleque? que veio de que... Warcraft a gente meio que associa a estratégia? É, por causa que eu sou é, mas... completamente burrinho, não lembro dos nomes do, do negócio. É, tipo, Dota, você gosta de de jogo. Bom, se você gosta de jogos desviados do estilo de FPS, mas usar uma estratégia ou um não, estilo de gameplay se for mais um calmo, jogo como StarCraft, o jogo que me colocou em multiplayer foi StarCraft. De eu não jogava FPS. Uhum. O único FPS que eu jogo é Team Fortress. Eu sempre fui um, jogo, um jogador de estratégia, Command Conquer, Dune 2, StarCraft, uhum. StarCraft, é Red Alert. Eu agora do Clash Nestial, eu nunca gostei. Dota ah, eu nunca me dei, nossa. nunca consegui. Eu joguei, tentei jogar algumas vezes, o pessoal da comunidade é bem bem hardcore do tipo, bem... você não sabe jogar, você Sim. é noob, tem que morrer, banido do server, eu falei, ó, não, não vou me aborrecer. E aí ah, eu, eu, eu sei como é, que jogar, é isso. Os caras já dão raiva já no início do jogo, você começa ele, ele já começa a xingar, mano, começando o jogo. Cinco minutos já quitam. Sim, mas é normal, cara. É por causa que o Dota não tem uma estrutura amigável para as outras pessoas. Eu não sou muito fã, mas também... Nossa, eu tenho... posso apostar. Enfim, <risos> eu faço uma pergunta. Bom, uma última pergunta que foi feita pelos nossos usuários do fórum. É... Você já pensou em expandir O Nevernow Para outras mídias? Já, mas existe um problema Que é o Por exemplo, para papel O, o custo é muito caro Sabe, assim, você encontrar um Não é fácil você se você se... se lançar, sabe Se alguém alguém hum. quiser, seria bem-vindo Fora isso, do tipo Com essa lenta mídia, você fala TV fora de ter que ser animação, então para uma pessoa só é eu tenho, não tenho cogitado. Eu sou uma pessoa só que faz, faço texto, faço faço o um quadrinho tem e a animação toma muito tempo. A única outra milico podia usar seria papel, mas papel é complicado. Talvez, talvez eu um, um dia faça a coletânea de, de tiras e tente lançar um lançar algo separado, mas talvez eu não faça. Não quando é final, talvez eu faça um quadrinho novo por causa que o como o final usa personagens de várias empresas, é o tipo de coisa que se você tenta é, vender o pessoal pode a, pode a copyright pode cair em cima, tipo existe uma um meio termo que talvez você pudesse encaixar não. sem problema, mas eu prefiro não arriscar, sabe é um investimento uhum. muito grande, então assim, se for pra lançar alguma coisa com a maioria dos dos, dos autores que tentam lançar alguma coisa acaba indo para caminho próprio, inclusive é a razão do que porque muitos artistas começa às vezes com um quadrinho assim, por exemplo, como eu comecei com videogame, depois eles lançam um quadrinho com personagem pop ou começam a inserir personagens próprios e concentram a história neles. Por quê? Porque aquele personagem é deles e eles podem fazer o que quiser, inclusive lucrar com isso. Porque, pensando hum. por um lado, você, tecnicamente, é, tem, não assim, que eu sei que você usa paro, é, outros personagens, você tem personagem próprios que jogam, outro, que na teoria jogam outros jogos, tanto que você fez uma tirinha do Left Dead, que, que tanto que o Pyro e o Sniper passam para dentro do, de outro jogo Sim, mas por isso que eu menciono eu acho assim que eu eu poderia fazer e eu acho que uma empresa como a Valve como a Blizzard não ia querer se aborrecer a correr atrás de mim pra derrubar minha página, no entanto assumindo que um que algum executivo, algum advogado deles acordasse com o ovo virado e quisesse ter uma batalha legal comigo Ele poderia. E e aí provavelmente eu ia perder porque eu tenho como competir com, com os advogados de uma Blizzard, de uma Valve Aparece da Vila. Então, um... aí você pensa, você realmente quer construir, quer construir ó, uma coisa que vai lhe dar dinheiro em cima disso, é mais ou menos como, sei lá, construir sua casa na areia na beia da praia, sabe? de repente vem uma... E você tosse para nunca ter uma maré alta. Com certeza. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Nossa. Pô. Nipin. É cara. Bom, nossas perguntas do pessoal do fórum acabou. Vamos agora para perguntas um dos apresentadores. Altair, você tem alguma pergunta? Hum, cara, é... não tenho não... pergunta, eu não tenho. Eu só acho que sim. só que cara, eu tenho uma que, eu elogio que uma elogia você que você faz, tá fazendo um ótimo trabalho. Gosto, eu gosto de rir muito em, de gostar de tirinha que você faz, e tal. Eu acho que não tem nada nada que questionar, nada a perguntar. Continuo com o meu trabalho, só isso. Isso, homem? Não pergunta, só sei. Cara, já li uma vez, não sou muito fã, você já li uma vez os quadrinhos e achei legal assim, bem feito também. Só digo isso. Esses não é uma pergunta, eu sei mais, tudo Uau. bem bem, Samurai. desculpa, mas também não tenho nenhuma pergunta, não sei elogiar também o do seu trabalho, acho Caramba. muito legal <risos> eu, eu vou ter uma pergunta, eu vou ter, rapidinho uh, olha a sua primeira precisar. extrato falha a sua primeira extrato eu não tenho eu uma pergunta, pergunta. <risos> tenho uma pergunta extrato nossa pergunta se baseava nos outros Bom, Pedroca, você é o cara. pergunta, deixa eu fazer, eu fazer a pergunta então, que o que é que cada um de vocês jogam? Ah, ah eu. Uau. Nossa, guraidia. Começa tu aí. Ah, eu jogo é, diversos é. jogos, assim, tipo StarCraft 2, Age of Empires, Assassins Creed, God of War, tem, eh, eu jogo são, que fala, são gosto de vários tipos de jogos. É eclético. Eclético, exato. Mas ultimamente tem jogado Warcraft, League of Legends e T-Fortus. Resume, você. Eu? Eu é. só jogo FPS. Só? Sério? Só. Incrível, não, só é, é que não tem paciência, eu tentei mandar pro League of Legends ele desistiu. cheguei uma <risos> vez e cansei já, mano, que jogo é esse? <risos> pois é, Dota, eu... faz... Dota faz isso com as pessoas. Vocês, mais jogam de Opa. Oi? vocês jogam, todos jogam Team Fortress? Todos, mais, cara. todos, todos jogam, cara. Classe... Que classe de Team Fortress cada um de vocês joga? Ah, eu jogo de rev cara. gosto Assim, eu jogava de Scout. Jogo de todos, mas eu prefiro mais o Heavy. Só mais... Jogo é. mais com ele. Pyro, Pyro, Pyro, eu amo jogar de Pyro. Eu... Ele, ele, ele é maluco por fogo, tá? Cuidado. É, outros, é quase pirou no maníaco. Enfim, meu... Me... Eu não me sou, se eu preciso estar a hora de Pyro. É muito Nossa. legal. Tu <risos> é e legal. E os outros? Enfim, eu sou, eu sou totalmente eclético, eu jogo o que me der na telha na hora. Na hora, tipo, eu tô jogando de Rev, morri. Ah, quer saber, eu vou de Demo. Não, vou de Spy agora. Não, vou de Scout. E você, assim... E eu... Isso não é aquilo <risos> acho que você <risos> decide. Não, vai estar, pode falar e que tá faltando aí? Faltam dois da, da classe de Faltam cada um. Eu... Strato, pode ir primeiro. Bom, eu estou jogando Batman Ercamus. Ah, acho que já mudou um espinho pra aí, pra aí com toda assim. sua classe em É que, que a joga no TEP. Ai, fuck! Após atenção, né? Minha classe eu vou vir até Batman. <risos> Gente, desculpa, eu tô meio que lendo o quadrinho aqui, indo curtir a parada. Pergunta do Operation Gnome. Bom... É. Eu jogo de... Eu jogo de engenheiro. Porque é muito mais inteligente. É, gente, você você não precisa fazer cálculos para fazer uma saída, não é inteligente. O que serve, você jogam? O nosso. É, o nosso. Sim, Nath, sempre dá o público. A velha, aquele uhum. velho lápis nosso lá, legal. Ah, divertido. se, se o ser... eu dar uma visitada? Claro, hum? deixa pegar o IP. Eu pego o IP. Pega o IP e... aí. Só não se importe muito porque o nosso server é meio que... Tipo... É. Ele cai, volta, cai... Não, não, volta, não tá caindo mais, volta, não, tá caindo eu mais. Que... É, não tá caindo mais. Eu ia dizer mas, assim, que é uma... Ah, Isso é uma síndrome, cara. É uma síndrome. Eu, eu ia dizer foi... que... É, eu ia dizer que... Desculpa o termo chulo, é uma putaria desorganizada totalmente. É, uma velha até essa, um cara. administrador Pô. chegar lá e arrumar tudo. É. Mesmo assim fica meio bagunçado. Bom, vamos explicar a situação. O servidor... Nós temos que deixar o servidor é, mais é voltado. É até cheio. É. <risos> Ele vive cheio, cara, não se preocupe, é normal. Ele vive cheio. O nosso servidor é bem forfã, então a gente não impõe muita regra, só a gente não tolera não, gente é conhece, spam. Nós não toleramos coisas que desrespeitem os outros, no Hacks, claro Sim. que não. Temos Autalk, porque nós meio que focamos a diversão, a conversa entre, por exemplo, um cara mata um okay. outros vários assim aí começa a conversar e rola um papo legal. Só que mixpan música uhum. já não pode para não atrapalhar. É um servidor meio que liberal, voltado à diversão do que mais pro é. competitivo ou coisas mais engessadas mas, por aí. assim, quando você andando na inferno e você perceber, aqueles são bonito de agradecer, não se preocupa, não é a, putaria, a maior putaria do mundo versus tá começando. É assim mesmo, mas é sempre melhor no final. É assim, é uma putaria como o organizada como pizza margherita. Organizada. Eu falei organizada. Eu Eu digo <risos> desorganizada até o admin chegar, então vira organizada. É, quando o admin chega, de, arruma só um pouquinho, ele fica meio desarrumado, você perceber. a gente tá melhorando. Gente chega. Tecnicamente, a... sem querer. Geral... ser arrogante, eu diria que é um lugar feliz de jogar. É, a, Não, gente é... a gente é, a gente expõe, a gente foca a diversão e acabou. Pois é. É. Bom, uh, meio que entrou do meio, no meio, eu gostaria de introduzir pra você o Kakashi. Boa noite. Kakashi! Ele... Oi, um um Kakashi, eu vou correr, tenho medo. Nossa, um tem medo do cara, mano. Boa noite. Demorou um pouco, sabe? Uns 20, 30 minutos. Bom, Kakashi, se você tem alguma pergunta apres, pro deixa Josué... Deixa eu apresentar primeiro o cara, Prato. É, Prado. é. Ah, calma, desculpa, <risos> vou me jogar lá pra longe Bom, Bom eu sou o Kakashi, tô na velha faz um tempinho já E... é isso <risos> eu acho... Ah, é o nosso unicórnio preferido é. Ah sim, o nosso unicórnio Ah sim, cara É... Strato, é. será que gente passa... você gosta de passar por aí os links dos filmes que a gente fez? Não sei. Passei. Uma boa ideia. é boa ideia. Uma Falando em filme, eu tenho uma outra coisa que especial pra falar sobre o filme depois. Só que não vou falar agora. Continuando. Ai, ok. Bom. Hum, vamos agora chegar para o chat e perguntar pra ele se ele tem alguma pergunta para o Josué. Perguntar pra ele se ele tem alguma pergunta é boy hein. Enquanto isso, não sei se você é muito envolvido na comunidade... De uh... Comunidade... Comunidade de competitiva de Face2. Mas como é que você acha que a comunidade competitiva de Face2 do Brasil? Eu não conheço como é a comunidade competitiva de Team Force no Brasil. Eu não sabia, não <risos> tipo, eu conheço um pouco da americana, mas não sabia nem quem são os nomes famosos do da versão da comunidade brasileira. Já próprio Daily Bank. Daily Bank co cobre essa, essa parte do TF2 brasileiro não bem porque o TF2 brasileiro não é muito difundido. Aqui é mais o pessoal que joga CS, é. que é o do mundo o é, que tem mais. É, o Brasil, é, o que você percebe e muito, se conta muito estressado nesses sim, jogos, Eles não, é, não jogam assim para se divertir, jogam pra, matar. Será um que ser melhoram mais vezes? Eh. Bom, o chat agora se escrevendo as perguntas dele... Onde Vamos tá o ver. chat? Onde tá o chat? <risos> hum hum... parece que eles <risos> têm medo! Eles têm medo! <risos> o, um, alguém aqui falou que ele tinha uma Quem? pergunta. Sim. Sushi, eu um que tá escutando, pergunte alguma ah, coisa. Sim, perguntaram se você vai jogar Diablo 3 quando sair. Pretendo, com certeza. Uh, uh. A questão é o quanto sair, né? Se eu estiver vivo ainda, quando sair, eu pretendo. 2012 lança, que, cara. É quase Half-Life um 3, um bagulho. Uh, eu tenho uma pergunta. pergunta. O Arc 4 pergunta. 2020. É, voltado às empresas de jogos, quais são suas favoritas? De Soft House? Estúdio? É. Ele faz jogo, Val que menciona? Sim. Pro... Já foi a Blizzard. Hoje, provavelmente, seria a Valve. Uhum. Valve qual, que eu escutei a primeira? Já foi a Blizzard, Blizzard. De um dia. Ah. Hoje, tem algo no na no Blizzard dia? Dia que não gosta mais? A Blizzard tipo, nos últimos 5 anos tem sido a Order então do tipo StarCraft <risos> 2 eu é. não gostei muito. Peguei, comprei, sabe, tipo, joguei duas semanas, terminei a campanha, joguei uma semana do negócio e sabe, não achei a cara do meu jogo. E olha que StarCraft original foi o jogo que me colocou em multiplayer online. Hum. Mas StarCraft 2 eu... Sabe, eu... Não, não gostei. Acho que é. Hum. Hum. Sim, normal. Que muita gente também reclamou. A, a campanha foi muito boa, mas o multiplayer não prende tanto assim. A campanha especial, por mais bem feita que fosse... Depois de um tempo, estava de saco cheio de jogar de Terran. Eu preferi <risos> o formato original de que você... Tinha três raças, sabe? Você jogava um pouco de Terran... Sim. E de repente, ah, pronto, chega de Terran, vamos jogar de Zerg. Jogar de Zerg, ah, pronto, chega de Zerg, vamos jogar de Protoss. Nesse era Terran, Terran, Terran, Terran. Depois de uma hora eu falava assim, porra, rapaz, não aguento mais fazer bunker e tanque, bunker e tanque, mas tome mais tanque de bunker. Mas eu acho que Terran não é... Eu acho que nessa situação o Terran foi, não sei porquê, mas muito overpower, de alguma forma. Eu acho. Não 100%. Bom... Uma pergunta uh, uh, que temos o Hacks aqui era, você descobriu que eu gostava de desenhar com quantos anos? Ah? Eu? Ah, ah eu é. sempre é. Desenhei, é. Sabe? Tem só que dentro guri, dentro de sempre rapiscando o caderno. <risos> sabe? Então, não sei se terem uma idade, assim, que eu comecei a desenhar. Não, sempre desenhei. Só recentemente que eu comecei a tomar há uns... Mais ou menos, quando eu comecei a fazer o nacional é que eu comecei, depois de ter o quadrinho, que eu comecei a tomar aulas mesmo, próprias de desenho, e aí o quadrinho tem melhorado um pouco a arte por causa disso. Mas eu nunca tive uma educação Bom, artística formal. Nossa, eu sei que você, então você não, você não é autoral, você sabe desenhar bem, então. Sim, tem que começar a fazer aquelas páginas sem ter nenhuma aula nem nada. É. Sim, sim. A qualidade é muito boa. Ah. tanto do design quanto do, do da história em si que vem em cada quadrinho. Sim. Outra perguntinha que temos aqui é do Neto BR, ele perguntou: "A Blizzard criou uma cópia do Left 4 Dead da Valve em resposta ao Dota 2. O que você acha disso?" Hum, tá falando do Dota da Valve? Sim, Dota 2. Do tipo, você fala como jogador, como jogador, tipo Eu não gostei, eu eu como a Valve estava fazendo um Dota, eu pensei, puxa, vai ser, vai ser um jogo interessante como Dota, mas sem os lados que eu acho negativo, como por exemplo, eu acho que é um jogo que é bem hostil para quem está iniciando, mas lendo a descrição do jogo, da Valve que ela deu, ela parece dizer assim, que o jogo vai ser totalmente fiel ao jogo original, com a vantagem de, por exemplo, ter a Sheerment, ter o Steamworks por trás, Legal. O que eu entendi é, se você gostava do dota original, você vai gostar do dota novo. Se você não gostava do dota original, você não vai gostar desse dota novo, desse dota da Valve. Eu não gostava e... do dota original. E a comunidade vai continuar bem agressiva como sempre. Sei lá, talvez então um pulo depende. do gato. Eles talvez eles tenham um pulo do gato ali, mas pela matéria que eles deram, eles não pretendem mudar, mudar isso, talvez até alguma coisa lá que eu no meio no meio do caminho que mude, mas Eles falaram que, assim, que pretendem deixar o jogo parecido como era originalmente E aí uhum. se for assim eu falo, não obrigado, já tive minha experiência Dota, não gostei <risos> <risos> Ah meu ah, gostei... feeder! Outra pergunta tá dizendo, Ah seu feeder, Vá, pare de ir. ban esse cara, ban ban, falei, não, rapaz, não é, ban. ban. É, é é normal cara isso Não, no coisa de, da comunidade brasileira, é Por isso jogo. que é, é você tem que jogar não, não entre vai. amigos, é, mesmo. Você tem que mas jogar entre mesmo. amigos e trollar e... os outros. Eu sei que é divertido, né, Cacacho? Ah, seu entre amigos, eles aguentam você fazendo merda. Bem, de vez em quando nem tanto, mas enfim. Verdade. De ser viu um rejudo nunca mais me esqueci. <risos> Enfim, é, só é comentário off, né, ah, <risos> é, Completamente off, mas vamos Bom, lá. Outra pergunta é, o que você espera para eventos do Halloween de TF2? O kit de policount do médico e alguns mapas novos. Oh, Eu um só a Valve já anunciou que iria que existia o policount do médico e existe o também o Os mapas novos como eles não vieram no kit do polycount que foi lançado mais ou mesmo mês passado deve estar ele deve lançar recentemente como eles fizeram um evento Halloween ano passado eu acho que é uma data perfeita assim para colocar evento novo, então é o que eu que estou esperando hum. Ah. Não. Todos nós estamos esperando vamos ver que vai rolar bom outra pergunta é você já jogou o World of Warcraft respondida Passo a sua pergunta. O que você acha da tira Forever Alone? Forever que faz Alone? Essa pergunta. Porra. Nem que fez nada, beleza. Na na tinha... É você do chat. É uma piada dessa, eu acho. É iniciado, tô... Ai, filha da Fals Rolados. Do... Acho, ele, acho a pergunta foi a respeito dos quadrinhos que nascem na internet como o, o Fun, por exemplo, o o forever alone, yesday. Oh, que é. Tipo, esse quadrinho especial do conheço. ele tá falando de quadras únicas que aparecem no eco do que faz. Sabe aquelas cheirinhas aquizinho do fã, um bonequinho gritando, aí também tem o forever alone, que é um bonequinho que tá chorando. São ah, criadas por pessoas pô. pelo Paint mesmo. Mas tá. aí você teria que que teria que analisar tira por tira. É o como eu queria falar, mas... ah, Sim. Eu acho que eu posso mostrar um pouco. A, a pergunta foi meio estranha, né? Foi randômica, né, Strato? É. Quem fez a pergunta? Foi, foi você, né, Strato? Pode falar. É, foi Strato, um sim. Não, <risos> foi Strato, foi Strato. <risos> foi Strato. <risos> no não veio, não. Não, não, fui eu. Continuando. E uma unica, última pergunta não pelo odd, é O senhor está interessado em jogar no Team Virtues 2 conosco após a gravação sim. da VLCast? Sim. Free! Uma, du uma dupla de heavy. Agora a gente consegue de... slot para todo mundo lá, né? É, é meu. Isso que é difícil. É, vai ser complicado. Vai ficar muito complicado. A gente... A, a, a, gente a gente bota um docinho para porta do servidor para ver se o cara sai lá. Quem sabe? deus Quem sabe? <risos> uh. Bom, The... A mãe <fez> <risos> no BR, do sonhos, Quem fez nossa pergunta? Né, tudo bem? Eu olibol. tô lendo aqui. Não foi o Ali <risos> <risos> eu, eu tô lendo. O Ali tá junto com o extrato, mano. Não é não, é o meu tipo. Isso. E verdade, mexer Ixi. com ela, porque o Spy pode ficar com ciúmes. Mas não, não. <risos> <Eu risos> não. Sabe? O não gosta dos meus movimentos. E eu que jogo de heavy, eu não quero, quero nem amizade com spy nenhum, não. <risos> é, eu sei como você minhas costas. <risos> Resume, corre para as colinas. Eu, ah, eu é, vou mesmo. Eu, agora tem duas heavy. Como você aprendeu a desenhar? Você usa tablet, tablet. ou scanner? Nossa, ah, mano. Há muito, muito ah, que... tempo atrás eu usava scanner, mas usando a um tablet é muito mais, muito mais prático. Ou o esforço de ter que escanear e Tratar a imagem depois, você faz um processo só. E eu achei ainda que pode ser mais divertido, na minha opinião, porque já se faz os ajustes na hora. É. Tentando as ferramentas. e tem uma vez a tablet, consegui fazer um desenho de palito. Só que é. Oh meu Deus, <risos> um palito. Eu adoro palitos. Palito de Esse dente. Esse é o meu máximo, mano. Tentei usar... Não gostei de Ufa. tablet, eu prefiro desenhar no lápis mesmo. Bom... Você já criou algum meme Você famoso? Você já o quê? Criou algum meme famoso? Meme? Não, não. É. Eu acho que nenhum, nenhum, nenhum. Eu acho que nada que eu criei chegou à categoria de meme, não. Isso, é, né? Ativamente é Embora famoso. Embora as personagens que eu, que eu fiz virem e mexam contra ela em um ou outro serve como um espelho que eu fiz, então dentro da comunidade eu acho que eu, que eu ah, tenho é. uma certa relevância. Ah, Você não me engane, ou quando você fez, você fez dois sprays para o update war que tinha Já fiz, já fiz vários sprays tipo... é, é, que eu vi muito eu, usado. Tem muito spray que eu faço só pra mim, não, tipo, não no site. Uhum. Não, já vi vários também assim... de spray usando suas imagens. Aí baga aqui um. O spray do suporte a soldiers ou suporte a demons foi muito usado no update do Meio que pode ter sido um meme. Não sei. É, talvez. Isso é só uma arma. Como sempre, sempre tem um distraído lá. Então. Então. Eu vou calcular agora que 40 minutos. Não temos fazer uma pergunta. Ah. Só... Então podemos é... considerar. Uma curiosidade. Então, pode... É. Devi DeviantArt você atualiza frequentemente? curiosidade. Tipo. Se eu ao que no Deviant? Se você atu atualiza frequentemente em eu imagens. Eu, eu atualizar mais, só que o como eu tenho focado mais em atualizar o Nefinal, acabo não não atualizando o outro. É meio meio, eu tinha que atualizar mais o DeviantArt. Não, não é isso. Tô perguntando por curiosidade. Ah, por sinal, o Pataco, <risos> vocês conhecem? Conheço, Ele sim. Ele está Conheço. tendo uma Ele está tendo um, uma competição Para ver quais são os quadrinhos Que continuarão sendo publicados no Kotaku Então deixa eu fazer uma pequena propaganda própria Se vocês puderem já era, visitar Se vocês puderem, <risos> <página, risos> e puderem votar Na final eu agradeço Kotaku não? Kotaku Kotaku Meu Deus Seguinte, ah, geral Otaku. vota e biscoito Para todos <risos> Isso. Altair meu bônus meu bono. Uhul. Não, bono, bono. eu não eu tô dizendo mais bono. Bono, mano, para ver passar tempo, quem que foi. Isso? Quem foi que lembrou de biscoito de salmão, cara? Aqui na Sword of Win. Enfim, não. o que é Passa tempo. É. Uhu. Bom. Podcast. Esse é o fim Não, da nossa entrevista, mas não é o fim do podcast, porque ainda temos umas duas coisinhas para falar. Beleza, então. Sério? Bom. a Primeira coisa é servidor e feedback. Ah, ah, feedback. Ai, autor. Tô... <risos> Isso mesmo. Vamos, eu tenho uma atualização muito importante a uh, sobre o filme 3, muito esperado. É a sinopse oh, oh, oh. oficial. Uh, eu vou dar uma lida aqui pra vocês. Quando quando um grande se segredo de Pedroca é revelado... O, de o, do, o segredo de quem? O oficial dono do... Qual? Pedroca revelado. Oficial do... O oficial dono do... O oficial dono do cérebro do AVL, Pedroca, Pedroca, aparece e quer deletar o cérebro de existência. Oh. Cabe ao, a trupe da VL Que é A trupe da VL A salvar o server E impedir que o Monster Sniper Disfarçado de crítico isso Destrua o server do que... HL3 É isso? É Ou spoiler. spoiler É Spoiler Você é muito spoiler, spoiler. É Eu não vou fazer ah, Monster ah, Sniper ah, oh. Agora é. cria outra história esse trato Já estragou tudo Já estragou surpresa Ah, mas isso é sinopse. Não, não, eu, eu já disse que era sinopse, sinopse, cara. Isso é, é, é, é, é, é, é, é o que você é, lê é, atrás é, da, da capa de filme que conseguiu pra um DVD. Ah, tá. É, é sinopse, verdade. Basicamente, o, o o verdadeiro dono do server, o Pedroca, ele quer... Ele quer deletar o server de existência para usar o espaço, então... Cabe a trupe do AVL a salvar o server para fazer um show. E esse show vai ter dois críticos, créditos que é o oh, Super Cacache yeah. e o Monserrato. Ai mi, ai mi. Só o Bruce Sniper, ele quer usar essa oportunidade pra acabar Bom, ele mesmo com amigo, o servidor. Eu só tenho uma e pergunta, uma... não é sobre a velha, não é sobre o filme, mas é que eu esqueci. O que é que tá tendo nota, no qual que tem a ver com na final? Top Ah, sim, um concurso em que... Você acho, vota, não, você vota, na vota na não. que Vote não vai custar isso, pode custar o link votaria. Não, você vota? É isso? Cara, eu voto agora. Vamos ver se eu acho no eu... link aqui. sei, viu? No final <risos> não, não responder a minha pergunta. <risos> Vou pegar aqui, se a gente falou tanto, eu esqueci de pegar o, o... o link. <risos> <risos> Bom trabalho. Deixa procurar, vai tô procurando aqui, espera aí. Espera aí. Bom, seria tivesse vez aquele poderia dar okay, o link, né? Ô, eu não tô achando não, o link. Me matem. Ack. Acho que é Shop Contest. Não, que vi uma imagem aqui, beleza. É, eu acho que Shop é Shop Contest. Contest. Onde está isso? Passo o link. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, calma! Tem pânico! Calma, E eu quero dizer bufo, tá calada aqui, quem que tu procura? Quanto é só falar é, eu tava vou falar alguma a população. população. população. Entendi, isso que eu vou fazer. Vou distrair as pessoas com certas palavras, sem sentido, sem noção, numa hora que não tem nada a ver. E yeah. por exemplo, rabiola. Não, abuquem. Vestigônio, quê? Taquinas tipo... Ok, vamos João. parar com isso que isso tá esquisito Carpete Meu Deus Bom, Nós vamos Cereia. achar o link vamos postar notas do show Enquanto um isso puio. Não, ele não foi embora, ele ah, não foi aqui Não, que... é de que... aqui ele, ele, ele precisa então, se retirar, então nós vamos fazer o... a grande Ah, um muito obrigado por poder comparecer nossa velha festa fazer a entrevista. entrevista. Muito obrigado. Sério, thank no you. Obrigado. Desculpe tu parecer muito, muito, muito, muito obrigado por fazer esse episódio 10, esse é um episódio especial. Yeah. Você ajudou, vejo nas filmes. Continuei fazendo a final, que é uma tinha que eu leio constantemente, muito boa, muito engraçada. Valeu. <risos> Obrigadão. nós não temos experiência em entrevistas uh, desculpa mas tudo bem e isso aqui é uma bagunça só somos um bando de malucos, mas somos malucos felizes hum, <risos> ok uuuh ai ai rolou ai obrigado noite, thank you e voltaram para a nefcaverna bom <risos> para terminar Hoje nós vamos agora para a en... Enquete da Semana. Oh yeah. yeah. Oh, yeah é, qual é? a enquete? Bom, vou... na enquete da semana foi se você fosse parte do time de GF2, o que você colocaria Não, no Nossa, nem votei nisso. Dá uma Deixa. Eu acho que eu, não, ah, eu vou ter. Eu não vou não é foto. Não é foto, ah, é Então vamos ver os comentários de cada um. O é Kakashi o... disse que se ele fosse parte do time, ele iria trabalhar em uma nova pipeline para o momento. E depois em uma décima classe. O Sasuke disse que ia trabalhar na na 10ª classe do Kakashi. <risos> hum, boya. Kakashi. <risos> o Altaí iria fazer Cara, um o Rocket Slash <risos> E colocou Aquele emote com o retardado dele. <risos> <risos> É um dos pontinhos <risos> O Jojo Ele falou que ele tava valendo um projeto Para uma décima classe Gente tá não se preocupe é uma classe só falando a galera <risos> Exato <risos> Ele vai ser uma classe que vai diminuir a moral dos inimigos falando no microfone. É... é, é qual é o nome da classe? Spammer? Agora? Ah, o Sushi Cat faria o time <risos> O Green! Eu é. tenho medo de vir! Ou, de, ou não, eu tenho medo da floresta. não tenho medo de ficar na O Nibs... O Nibs, ele faria... colocaria as horas do relógio de Spy conforme uh -huh. a sua hora do Uau. Uau. Na verdade essa, essa ideia do Fiquitola, ele roubou. Oh... Oh, oh feio, não, hein, não. Você perdeu um grau na honra. <risos> ai ai... Perdeu um grau na honra. Ai ai... Pô, oh, de ai, jeito... Ahn... Uh, o... Odd trabalharei em mini-mod single player mostrando uma história por trás da vida de cada personagem como eles estão até hoje. Legalzinho! É. É. Não. O sushi colocaria tros contra esses <risos> chorões do fórum. É, é, não, é, uh -huh, uh -huh. e bet, é né? É né? Aham. O sushi bats, né? E bats. Leo do Pinóca. Olha o Pinóca, mano. Olha, Olha o do, do Bom. O Pinóca, tipo, você botaria a imagem do no sushi sendo sushi, sushi esperando. Eu compro, não. Leio <risos> off topic. Leio off topic agora. Off topic. Opa. Não. Ai. Botava dando dano do às chamas como era antigamente. Colocarei uma tinta vermelha a e mesma coisa que o Odd queria saber pro passado do Heavy. O Sushi catch, eu seria a sua. Vamos essa parte, vai, vamos pular. <risos> <risos> isso. Uou, que é isso? Que isso? Nossa, nossa fã não presta. <risos> Meu Deus. Casa, nossa fã não presta, pronto colocado, licença. Chocado. Bom, muito obrigado pelo Space Inquete. E agora a sua enquete, a próxima enquete de hoje é: não, Se você pudesse isso, ter já... Não, off topic. Porque... Não, não vou saber de nada aquilo, mais, né? Mas, um, mas mais... é, vai. tem uma é verdade, a maioria, quem tem no geral aqui é criança, ninguém ah, tem Não, vou eu descobri. que aí, eu, eu é, sou, sou maior falando, de idade, aí? eu tenho família. É, pode falar ele. Oh não Ele oh, vai não. falar! Eu tenho 17 você... anos, estou quase lá. Quase <risos> lá? <risos> Dito, o que é o A enquete dessa semana uma enquete muito legal. Que é... Se você pudesse uh, ver o T-Virtz expandir para outras mídias, qual seria? TV? Cinema? Quadrinhos? Em forma real mesmo. Ou cinema. mais vídeos? Já pensou a velha cast <risos> no cinema? A velha <risos> cast não, a velha filme. Não, a velha filme Filme, não, não, velha filme, filme da 5. O dissonant entra no filme E aí, o filme trava. E aí, a do vídeo do no Youtube. Oh yeah. Nos É assim mesmo, vai no... te É assim mesmo, vai te passar. Começou, viu? A gente não quer gravar em Russo. Russo! A da de o que é isso? Não, Parece chinês. O... Tá chinês. Eu, eu improvisei, eu improvisei. Me deixa. Ah, eu que tá chinês, tá chinês. Só morava aquele chinês gordinho de cabelo ruivo, né? Quem? Volta <risos> aí, eu vou te matar por tu ter inventado essa merda. <risos> ai, ai, ai. Bom, senhoras e senhores, já que agora estamos falando sobre pessoas matando outras pessoas. Ah, death, é... death, death. Em que... que vídeo vocês querem que o UltiWord 2 se expanda? expanda? Bom... <risos> deixa eu ver um local bacana um mídia local. acho que se fosse pra TV ia ser uma porcaria, porque é um Não. monte de criancinha no máximo seria livro pra... no máximo seria livro livro é uma história nas bancas de revistas eu compraria toda semana é uma tirinha também comprava é também uma revistinha é, é. É, um é, é um mangá o ano é final, oiê. <risos> Manga. Manga de Fatas 2, meu Deus. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bom, e... E yeah. é, já que estamos fazendo coisas, uh -huh. não, não acabamos. Uh -huh. <risos> então agradeceríamos a agradecer ao pessoal no chat e mais precisamente agradecer ao Josué Pereira por ser nosso entrevistado nosso primeiro entrevistado da VLCast episódio hoje é um dia muito especial hoje é um dia muito especial hoje é um dia especial agradecemos a todos que estavam aqui, agradecemos na final agradecemos aos seus telespectadores que já agradeceram, foda-se então Não Eu se esqueçam de também. visitar a vlcast.blogspot.com para ver as votos do link, especialmente esse episódio, porque nós vamos colocar o link para o netfinal.com, nós só deu o link, e para você votar na campanha. Esse bonequinho me assustou. Ah, tá, legal. Então, senhoras e senhores... Eu fosse a um amigo e... Não! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, E este foi mais episódio do VEDCATCH.